הנה, נפגשנו באמת. בסוף נפגשים. בחדרי, בליל אפל, כבוד איזני זה גם מציאה. ליבי אומר, הוא וכך אני אומר לך שבוע, נו, נפגר. אמרת את זה כבר קודם, כמה פעמים, אף אם יפרידו מרחקים. אז גם אנחנו נפגשים, זה עוד שבוע, אמנם הקדמנו ביום. אבל אנחנו נפגשים, כן. אתה יודע, מותאם מוקדם מאשר מעדן ויניל שלא ישודר בכלל באותו נכון, שבוע. נכון, הנה. אז צהריים טובים לך, אהרן מורג. שלום, משה ירונסקי. ותודה לאמירה שפה עוזרת לנו להפיק פה את כל השידור. ולדותן ביבי. הטכנאי שבלעדיו שום דבר לא יוצא לדרך. יש לנו אורח, אבירן שפר. שלום. איש שלום. חברת התקליטים. פונוקול, תסלחו לי שאני עדיין אומר חברת התקליטים ולא חברת מוזיקה. זה השם אבל. זה השם, נכון. אני רק אגיד משהו קטן, שבזמנו שנכנסו הדיסקים, האקדמיה ללשון חיפשה... פנו אליהם בשביל למצוא שם לדבר הזה, והם אמרו תקליטור, בגלל שחבל על המילה הזאת, תקליט, שהיא מילה מאוד יפה, שהיא פשוט תיעלם לה. אז בגלל זה תקליטורים. תקליטורים. יפה, עכשיו, עם אבירן אנחנו נדבר על כמה נושאים. נושא אחד, חשוב, שאנחנו נקדיש לו תוכנית אחת נפרדת, אולי אפילו שתיים, כי זה שווה. זה פרויקט חדש ומעניין של אריק איינשטיין. הוצאת כל החומר המוזיקלי שאריק הוציא בזמנו בלייבל פונודור, שהיה שייך לחברה שממנה אחר כך התגלגלה פונוקול, פונו נקרא לא, ליטרטון mm. חיפה, היא נקרא, אם אני זוכר נכון. אני זוכר נכון. מה, ליטרטון זה היה, זה היה... ליטרטון זה הראשון, לפונו -קול. אה? ליטרטון הפכה נכון לפונוקול. נכון, נכון. uh, זה נושא אחד, uh, והשיר שאנחנו שומעים קשור לנושא הזה. והנושא האחר זה חברת אה, הלייב לפונודור בכלל, שהוציא במשך שנים המון דברים יפים. המון דברים יפים. כן. אז אה, רצית לספר משהו על השיר הזה ועל התקליט שמנו הוא לקוח. כל הקשר בינינו התחיל כתוצאה כאיזשהו אה, משהו נלווה לפרויקט הגדול שאנחנו עושים עכשיו עם ההוצאה המחודשת של כל השנים היפות של... אה, של אריק שנות ליטרטון בעצם, 69 עד 78, וזה מתבסס על זה שאנחנו מצאנו מאסטרים מקוריים שהרבה מאוד, עשרות שנים נחשבו לאבודים. מה זה מצאנו? בוא, בוא זה, זה סיפור מעניין. זה, מן הידועות היה... שהמאסטרים הלכו לאיבוד, ואין מאסטרים. עכשיו, פונוקול, עכשיו, כשאומרים לך דבר כזה, ואתה נכנס לעבוד אה, בחברה גדולה ומסודרת, אתה מקבל את זה כאקסיומה. אתה לא אומר, אוקיי, בסדר, אבל אולי בכל זאת, אם אני אזיז פה משהו, אני אמצא איזה... זה לא עובד ככה. וכשהחברה אה, עברה מקום לפני כמה שנים, והיה צריך לעשות סדר בכל מיני ארגזים שעמדו הרבה מאוד שנים והעלו אבק ואף אחד לא התעסק איתם כי חשבו שזה של הבוסים, זה, זה לא, לא דברים שצריך להתעסק איתם. ואז מצאו את המאסטרים. ואז ראינו כבר שיש דברים ולאט לאט התחלנו לעשות סדר ו... <coughs> וגם להקשיב, והאוצרות התגלו, ואז התחלנו גם לחשוב מה, איך לטפל בזה, מה לעשות, מה הפורמט. הוחלט בסופו של דבר ללכת על המהלך הגדול ולהוציא פשוט את הכל ביחד, כשזה עובר טיפול סאונד מטורף. עכשיו, השיר הזה ששמענו הרגע, אנו ניפגש, הוא אחד השירים שאני יכול להעיד עליו, שהשיפור בסאונד שלו הוא הכי דרמטי. יש כמה שירים ככה, שאיך שאתה שומע אותם זה משמיעה ראשונה, אתה לא מבין איך, איך, זה, איך זה היה קודם. מלכתחילה, השיר הזה, העיבוד שלו היה שונה מדברים אחרים של ארק, זה היה... מין, אני יודע, מועדון ריקודים כזה בישראל הפולניה של שנות השלושים, משהו גבוה. ג'אז, הג'אז פה, כן. זה מאוד ג'אזי. אליקון עכשיו השתמשו בשיר הזה באוסף ג'אז חדש שהם הוציאו, של ג'אז ישראלי, וזה בדיוק יושב שם על התפר. בכל מקרה, הסאונד בשיר הזה, בגר בגרסה החדשה שלו, הוא מאוד מאוד דרמטי, כמו עוד כמה וכמה שירים שיקבלו עכשיו שדרוג רציני. עכשיו, הפרויקט הזה שאנחנו כאמור עוד נחזור ונדבר בו בתוכנית נפרדת, זה מתחיל בעצם כפרויקט של Head Start. המימון הושג וזה בעצם כבר מוכן, נכון? לא, הפרויקט עדיין נמצא בעבודה מסיבית, בגלל שהרוחב העירייה פה הוא כל כך עצום. שבעצם מרגע שה-Headstart הוכתר בהצלחה, אז זה בעצם אומר לך, אוקיי, אתה מתחיל לעבוד על הפרויקט, עכשיו יש לך תקציב איך, איך לעשות את זה בכלל. כי מדובר פה על קופסה מפוארת עם 16 אלבומים, שאחד מתוכם וווה, הוא וווה. חדש לחלוטין, בעצם לעשות אה, מאפס אוסף אה, ייחודים, חומרים שלא היו אף פעם. ומה אפשר. שנוגע לתוכנית שלנו גם... גם תקליט ויניל. יהיה גם תקליט ויניל, שהוא hilarals, חלק מהפרויקט, הוא לא נכנס לתוך המארז עצמו, כי הבדלי גדלים מובנים, אבל תהיה האוסף החדש שאנחנו עשינו, שהוא בעצם אוסף נדירויות, הקלטות מיוחדות, אותו הוא יצא גם במהדורה של ויניל, כפול. ומה הצפים, מתי? אם אנחנו מדברים על זה כרגע, שאם יהיה מזל, המארז עצמו עם כל הדיסקים יישלח לתומכים ב... בסוף החודש הבא. תקליטים, מה, כידוע... זה אותו כבר מוכן בעצם. אנחנו yeah. נמצאים ב... את, את, את כל הענייני סאונד אנחנו כבר עשינו. Mm -hmm. עכשיו העבודה היא בעיקר... הפקתית, הולך yeah. להיות ספר של קרוב לספרון, של 80 עמודים בפנים. Wow. Yeah. עם מאמרים, עם uh, תמונות מיוחדות, עם... أوה, uh, זה דבר בפני עצמו. קריקטורות, uh, yeah. כן, והתקליט לוקח יותר זמן, כי לייצר היום תקליטים, בשנים האחרונות זה uh, לא עושים בארץ, מייצרים בחו"ל, okay. ויש תור מאוד גדול, כי אין הרבה מפעלים שמייצרים. וזה לוקח לא חודשים, אז אנחנו, שוב, אם יהיה מזל, זה יגיע לפני ראש השנה. אנחנו, זה כבר לא תלוי באנו, זה... הוא הולך לעוד איזה מסיבת עיתונאים שאתם תוכלו להוציא את זה? אני לא יודע לענות. איזה אירוע מיוחד? לא יודע לענות לך, <laughs> כל האופציות, כל האופציות <laughs> פחות. יהיה אירוע מיוחד, <laughs> אבירן יחזור אלינו לתוכנית, <laughs> אולי אפילו שעתיים נכון. של, <laughs> של מעדן ויניס, שיוקדשו <laughs> לפרויקט, ה... הייתי אומר, מסעיר הזה. <laughs> כן, זה, כן, זה בהחלט מסעיר. איפה באמת נעשתה עבודה על כל המאסטרים ה... תשמע. מצאו דולפן שיש לו... התשובה, קודם כל, היא כן, אבל זה סיפור בפני עצמו. אני חושב שאנחנו נחכה עם הסיפור <laughs> המלא. <laughs> אוקיי. אה, תשאיר לה... משהו <laughs> לגבי <למסיבת laughs> של ש... כי כן. זה סיפור ארוך, אבל בהחלט יש מישהו שזאת המומחיות שלו, שהוא מתנהל על הדבר הזה כמו אה, שליחות, אה, של... שליחות דתית כמעט. כן. אה, קוראים לו פיניש פטר, והוא האיש שלנו, בפעם הבאה נספר. <laughs> ש, שלוקח תקליטים. Okay. אני יכול להגיד לך שלי יצא לי לעבוד עם אריק איינשטיין, בית המורה בתל אביב, הקלטנו לו שם תקליט. שישים ושש, שבע, לא, לא, מאה מהם השישים. שמונים ושש, שבע, משהו כזה, נדמה לי, הקלטנו עוד תקליט בבית המורה בתל אביב. אוקיי. Okay. Okay. אתה זוכר איזה את תקליט? 86, נדמה לי לא באזור 86, הוא הוציא את הגבול האור. כן, זה היה משהו שכל ישראל החליט שהוא אה, עובד איתו על תקליט שלם, ועשינו את זה בבית המורה. Mm -hmm. עכשיו, אנחנו, עכשיו אנחנו הולכים לפונודור, אבל אנחנו נשארים עם, עם אריק איינשטיין, כשאבירן מצד אחד, ואני מצד שני... עבדנו על דברים שאנחנו רוצים שיהיו כאן בתוכנית. אני שמתי לב שפונדור אה, הוציאו לא מעט פסקולים של סרטים. אז בואו נשמע את אריק איינשטיין מתוך חצי-חצי. זה לאו הטוב, זה השיר שמלווה את כותרות הפתיחה על רקע המכונית שנוסעת לבית הקברות. לא מזמן שידרו את הסרט הזה בטלוויזיה, וזה פשוט סרט נהדר. ופה אנחנו שומעים את זה כבר אחרי שזה עבר ליטוש והתאמות, כמו שזה יהיה באוסף של המיוחדים שהוא נכלל גם שם. זהו הטוב. Or mu'al mir peset rechava Le'olel v'y v'eseva tovar על משכבו מאוהדו מאוהדו זה קרה עוד אתמול כל כך אריז היה הוצאה כל כך בלתי צפויה הצהרת שמח שחורה זהו פרחים מטפחת זה נורא השדות קוצרים את החיטה לחם לעשות אבל אתה בא לאהבתו, שוב לא יקור, שוב לא יבוא לך בשלוש, על משטרון שיר יפה, איזה סרט יפה. עכשיו, מבין התקליטים שאבירן הביא לאולפן, תקליט של אילנה רובינה, ואתה יודע, זה מתקשר לי עכשיו לאריק איינשטיין, כי אריק איינשטיין ואילנה רובינה עשו ביער, הם היו צמד לגפורים, אם אני זוכר נכון. יש להם גם שיר נורא נחמד. הוא... הוא בעלה של אישה אצילה רוסייה, ושואל אותה מה היא עשתה בדיוק כשהוא לא היה כאן, נו, והיא עשתה... שלא נדע. אז משהו על התקליט? חוץ מזה שאנחנו מקווים שהוא ינגן? זה... כמו שאתה אמרת לי קודם, על כל תקליט ככה, לך תדע. אין לי מה להגיד על זה, תשמע, זה... אילנה. כן. אני מסתכל על זה יותר מההיבט, אני נמצא בפונוקול משנת 2000, ונכנסתי מהכיוון המסחרי יותר, ואז כשהיית שאתה... מסתובב בחנויות הדיסקים שהיו תחת כל עץ רענן בכל מקום, אז אתה היית עובר על הקטלוג לראות שהמספרי ברזל נמצאים. וזה מסוגי דברים שתמיד אין הרבה דיסקים של אילנה רובינאה, והיה לו תמיד כדיסק בתקליט, זה עוד טרום תקופתנו. היה לו תמיד את המקום של, מקום של כבוד. ואילנה רובינה... אה, אתה יודע, משה, שהיא למדה, אמ... למדה אופרה באיטליה? כן? כן. לא הצלחתי להפתיע אותך, מה אז, קורה? אז, אז, זאת אומרת, אז זאת אומרת שהיא הייתה צריכה לשיר אופרה, ולא כל כך הלכה לפה, אז היא פנתה והיא, ו... לדברים אחרים. יפים. כן. בוא נשמע את הארץ שלי. זה לא הארץ שלי, זה סוף השיר הקודם. זה, זה נכון. בונוס. אבל זה הארץ שלי. זה קלאסה. רחל שפירא, מוניה מריליו, אילנה ראובנה. כן. ונקווה שלא יהיו חריקות, אבל גם אם כן, זה חלק מהכן. מלחן של שיר היא yeah. הארץ שלי, מתאים ש... עכשיו שם של המדינה, היא הארץ שלי. תמיד. Okay. Uh, בוא נדבר קצת על פונודור. יודע, יש, יש uh, חברות, או לייבלים, כמו שהחבר'ה אוהבים לקרוא להם, שנקשרה אליהם איזושהי הילה מסוימת. זה למשל קוליפון של האחים אזולאי. היא... פונדור גם כן נתפסת כמשהו אה, די מיוחד ודי מבוקש על ידי אספני אה, תקליטים. אה, אתה שואל אותי למה, אתה שואל אותי אה, מה... אני שואל אותך למה, ואני שואל, ואני, ואני שואל אותך, נו, מה אתה אומר על זה? מה, נשמע, מה, מה היה הכיוון של, של, של פונדור כזה שבאמת... יצא עם הדברים האלה. אני, אני uh, קצת מתבאס אולי uh, להוריד לכם את, ה, uh, <laughs> את, את מה שחשבתם, אבל נראה לי, ושוב, לא ממידע uh, של uh, להיות שם, כי זה היה טרום uh, זמננו, טרום uh, זמנים, uh, אבל מהרושם שמתקבל, הייתה פה איזושהי פרוביזוריות. זאת אומרת, uh, זה לייבל שמוציא מה יכול, עם דגש על איזשהו רף אומנותי שיתאים לו, אבל לא היה פה... לא, זה לא, מ... זה קו מסוים, אתה אומר. לא, את... זה לא כמו שהיום, כן. אתה יודע, יש... יש איזה שהם לייבלים שמתעסקים בז'אנרים מסוימים. זאת הייתה חברה שגם הפיצה וגם החתימה. זאת הייתה חברה משפחתית בעצם. עוד בתקופה של פונדור וליטרטון, אז זאת הייתה חברה משפחתית עם שותפות של איזשהו גוף שהיה אז המפיץ של פיליפס בישראל. וישבו בחיפה באמת. ואני חושב שכל, נגיד, הדברים של אריק איינשטיין דאז, הגר, פשוט הסכם הפצה, הגר בעצמו היה לייבל והוא קיבל את הסטמפה של פונודור, ואז זה גם נתן אה, איזושהי לגיטימציה לבוא לעוד אמנים ולהגיד, הנה, יש לנו את זה ויש לנו את זה, בואו תלכו איתנו, וככה נבנה לו איזה מין, איזה מין חברה קטנה שהיא קצת איכותית, קצת מיוחדת, היא לא מהגדולות באותו הזמן, אבל יש לה את המקום שלה. אגב, כשאמרתי מהמבוקשים ביותר בין התקליטים, יש, יש תקליט שאני מקווה שעוד נספיק לשמוע אותו היום, התקליט היחיד של, של פופיק, כל אחד, עכשיו הצצתי באתר סטריאו ומונו, יש שם מערכת מחיר, תקליט מקורי, <אח> 550 דולר. Oh. עכשיו, זה לא התקליט הישראלי, העברי, ה... הנדיר ביותר והמבוקש ביותר, צ'רצ'ילים המקורי, דני בן ישראל, שהיה כאן אצלנו ברמה קצת, ברמת תמחור יותר גבוהה, אבל 550 דולר על תקליט של ערב מורדכי, זה בהחלט דבר מעניין. אני זוכר את תחילת דרכו, איך שהוא הגיע לזה. היינו נוסעים לו לסיני, אתה יודע, שש שעות אתה נוסע, כל פעם היית רואה לאט לאט איך הוא מתקדם ככה, כן, השיחות הארוכות שלו עם אושי קלוי, ככה זה התקדם. עוד זמר שהוציא תקליט בפונודור ב-71, היה דני גרנות, נקרא קרן אור, התקליט, אנחנו נשמע שיר מתוך המיקס היותר משובח של ה... של התקליט. ונוסיף ש... נוסיף, נוסיף ונאמר שהתקליט הזה נמצא ב, ב, ברשימת אה, אה, מטלות, הרשימה ש... זה אמור לצאת מחדש במהדורה חדשה, ב, בטווח זמן הלא רחוק. אנחנו תמיד שמחים כשזה יוצא. יו, יפה. דני. שקט הנפלא. שקט הנפלא. שימי את השקט הזה הנפלא שימי את הרוח דומם אלף מלאך השמיים מעלה עוד יהלכו בצולם שימי הלחש הזה הקטן שימי ההד הרוגש Thank you. Hazel ha Fi ha a Jeha be ka Ya vale Hazel ha ki auga Hareket. is Let there be a little Like song הזה המוזר, את והשקט הנפלא הזה. השקט הנפלא, הזה, הנפלא הזה, היופי הנפלא הזה, שלך ושלי. foreign קסם, כן, אנחנו ממשיכים. אנחנו, אנחנו ממשיכים, ואנחנו נעשה את הקישור המתבקש בין דני יגרנות לבין אח שלו. רפי, רפי גרנות. רפי גרנות היה בעוד תקליט, במופע ותקליט שיצא בפונודור, השטן ואשת העיקר. זה היה בעצם מופע של שירי עם מתורגמים לעברית, דן אלמגור תרגם אותם, וגם סיפורים. כל מיני סיפורים, אירוטיקה ועניינים, פזוליני, דקאמרון, סיפורי קנטרברי, לא יודע, אין פה סיפורים, יש פה רק שירים. אז בואו נשמע את העגורים? אמרנו לו, הגיטרה של... או, הגיטרה של פדרו, יאללה, הגיטרה של פדרו. הנה, תחזיקו אצבעות, כן? super Biخwarم شف الم ألي doover بخخش أ البخ م شيءط para ושיריו לכל גבר הרתיתו, והפעימו ליבות נערות. פרש, פרש, שוב נוגנים מיתרים. זו הגיטרה של בדרו שוב שרה, פורטת אי בהרים. בכפרים <מכפרים> של דלות ושל מוני בבקתו של רעב ומחור, הוא סימר על שוויון ועל חופש, ועל יום השחרור הקרוב. הם שלחו חיילים וז'נדרמים, נציבו לטובסו חיים עומק. הוא חמק ואיתו הגיטרה, ויצא למדבר הלוהר. מיתרים. זו הגיטרה של בדרו שושרה, פורטת אי שם בהרים. זה היה בשמימי לאוקטובר, בכיכר מול דוכן הנרות. הם גילו לפתע בחושך, ונקבו את גופו בצרורות. אומרים שעדיין כל ערב שוב עולה מברומי הגבעה מנגינה עצובה עוררת הנוסכת מיתות ותקווה פרש, פרש, שוב נשמע הוא פתהום זו הגיטרה שפד ראש ושמה ‫הורת התקווה בחלום. ‫הנה, זאת הגיטרה של פדרו ‫והשטן ואשת העיקר, ‫שאחריה היה חיית... ‫-ואשת הסנדלר. ‫ואשת הסנדלר, והיו עוד מקצועות, ‫אבל הם לא עלו על תקליטים, ‫או במופעים. ‫טוב, אז השטן ואשת העיקר, זה... ‫זה גם הבא, השיר של ארקנשטיין עם ה... עם ה... גם משהו, עם ה... עם העיקר וזה? לא, לא קשור. זה עיקר אחר. אבל העיקר זה אשת העיקר, כמו שאומרים. העיקר זה הרומנטיקה. העיקר זה הרומנטיקה. אז השטן ואשת העיקר היו כמובן רפי גרנות, מיכל טל ואמנון ברנזון. ואמנון ברנזון מביא אותנו לתקליט שהביא אבירן. אז בוא תרים את העטיפה כדי שאנחנו נראה אותה במלוא תפארתה. נשיאה מדומה משירי לאה גולדברג, ואמנון ברנזון משתתף גם כאן. אבל אמנון um, יסלח לי אם אני אעדיף על דעת הרוב כאן לשמוע דווקא את לוליק. מה אתה אומר, אבירן? אני אוהב את השיר הזה. ההר הירוק. טוב. משירי לאה גולדברג. זה שיר יפה, יפה, יפה. זה, חלק, זה חלק ממופע, כמו ששני המופעים הקודמים שאתה הזכרת, גם זה היה מופע שרץ בשנות ה-70, ועלה על... זה בעצם פסקול המופע. ההר הירוק. <ע> <ע> לעב את הבשרה, הסמכה שזקנה ולועט. תקומתת דלת צונחת, ובכל זאת פניה יפים. כעדת חיוכים פורחת, שונאיות תחת גג רעבים. במכונת <מח> התפירה, עוד ענו חברונך התופרת, מן K'e az nizgaretek merubad, K'e az afora simelatek, K'e az khalomek hatabad, Vachatmane nioruim hadbelutek. Zodhikol ha simeta over orach, Zodhikol khemedata acara, Tehapena ata over orach, Nefizmone sheletaybat ha zimera, אוקיי, okay. אז הנה, שמענו, ההר אה, הירוק. ההר תמיד ירוק, כן. והמוזיקה תמיד טובה. כל עוד הוא <laughs> לא מוליד <laughs> עכבר. בקיץ, אתה יודע, כל מיני דברים צצים מכל מיני חורים. Uh, תשמע, אנחנו יושבים כאן באולפן כבר כמה בערך, 35 דקות, אנחנו שומעים מוזיקה נהדרת. ו... משמיעים תקליטים, ויש איזושהי צביתה בלב, כי בעצם התקליטים ממשהו שהיה כל כך חלק מהחיים שלנו, שלנו, אנחנו מדברים על אנשים בני 40 פלוס, הפך היום לקצת לעניין של טרנד, נכון? יש אנשים שיחלקו עליך כי אף פעם הם, <clears throat> הם לא עזבו את זה. מעט. הטרנד... <עט> אנחנו נדע להגיד שהוא טרנד כשהוא יחלוף. עכשיו, בינתיים זה רק מתחזק, שזה נחמד. אתה רואה אפילו, אפילו נערים צעירים שמגיעים לאו דווקא מהערים הגדולות, שהדבר הזה מאוד מאוד יפה להם בעין. הם מתחברים לפורמט, ודרך הפורמט הם גם מגיעים אחר כך לדברים היותר... מזוהים עם החומה המוזיקלית. ושנדע שזה מוזקלית. בשיא הטרנד, שיתחילו להיות גם קאברים על הדברים האלה. קאברים עם ביצוע <laughs> חדשני, מה שנקרא. שזה, ככה אני חושב בכל אופן. עכשיו, הדבר שמשלב בין המסורת לבין ההווה, לבין הטכנולוגיה, זה האפשרות שקיימת בשנים האחרונות להמיר דיגיטלית את התקליטים. להפוך אנלוגי לדיגיטלי בקיצור. כן. וככה ניצלים הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד דברים, וככה יוצאים הרבה מאוד דברים בדיסקים ובסטרימינג. Mm -hmm. כן. ו זה כמו שבקול ישראל לקחו הרבה הקלטות שנעשו בזמנו והוקלטו על ונילים, ולא היה להם מקומות רבים, והיו בה בארכיון, ועשו להם דיגיטציה שם, כן? וזה מה שצריך לעשות. אחר כך לצערי זרקו את כל הערימות. <laughs> נזיל דמעה על טיפשות, אבל כן. uh, מעבר לזה אפשר לעשות שום דבר. Uh, בואו נחזור למה שדיברנו עליו קודם. ה... בפונדור יצאו לא מעט פסקולים, ואחד הפסקולים שייך לאחד הסרטים הישראלים החשובים ביותר שנעשו פה אף פעם. אחד המצליחים, כן? גלובוס הזהב, mm -hmm. מועמדות לאוסקר. קיצור, השוטר אזולאי, וכולם מכירים בעיקר את השיר של אושיק לוי מתוך, uh, מתוך הסרט, בלד על השוטר. כן. אבל mm -hmm. יש שם גם שיר נוסף יפהפה, mm -hmm. ששר אצילה דגן. Mm -hmm. ו... שירה של מימי. אגב, אה, דיברנו קודם, כשהמקומון היה סגור, על התקליטים הישראלים שמתומחרים הכי אה, גבוה, גם זה חזק מאוד ברשימה. מהדורה, מה, הדפסה ראשונה של הדבר הזה שווה הרבה כסף. ובעצם יש שני שירים בלה, בתקליט הזה, עם וריאציות שונות, כמה גרסאות mm -hmm. אינסטרומנטליות, ועוד ש, שלושה קטעים של נורי טיל הירש, שהייתה המלחינה של הסרט, והייתה לדעתי אז בשיאה ה... Uh, היצירתי, קטעים mm -hmm. שהם מאוד ברוח uh, סרטים כמו הקשר הצרפתי, מין קטעי uh, מרדפים כאלה, שאני uh, בטוח שכל מי שישמע את זה מחוץ לקונטקסט ויגידו לו שזה משהו שנעשה ואולחן uh, בארץ ועוד בידי נורי תירש בשנות ה-70, זה לא יאומן. Uh, אבל אנחנו נשמע את... Uh... שירה של uh, מימי? כן. Okay. מימי אגב היא היצאנית.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 מה נדמה לי פתאום, מה פניו שואלים, למה דווקא היום הם המילים? שקט כזה, שקט שכזה, מה אפשר להסביר מן ש... צילה דגן, כל מילה מיותרת. עכשיו, אה, נו, אז תראה, פתאום קופץ לי עוד קישור. צילה דגן הייתה עם סאסי קשת בלהקת פיקוד דיזינגוף. אנחנו לא נשמע את להקת פיקוד דיזינגוף, אבל אה, יש כאן מארז, הפעם זה דיסקים, אנחנו עושים הפסקה קצרה מ, אה, מתקליטים. מארז שיצא בפונוקול, פונוקול החברה שירשה את, אה, את פונודור ואת את, את, את ליטרטון. כן? נכון. זה נקרא מחזות זמר משנות ה-70, יש כאן <coughs> שלושה דיסקים. שמח בנמל, דודו השמן ועיר הגברים. ואנחנו נשמע מתוך עיר הגברים. בעיר, עיר הגברים זה היה אה, מחזמר שמבוסס על סיפורים של דיימון רייניון. עכשיו, דיימון רייניון זה... אני אהבתי את הספרים שלו כשהייתי ילד, ולקחתי ספרים מספריית בית גורדון ברחובות, במיוחד את הספרים בתרגום של אליעזר קרמי, שהפך דיימס... לעגבניות, <laughs> ודו, uh, כסף, כן. לדורמי, <laughs> ואקדח הפך למשכנע, <laughs> אני לא יודע מה היה, מה היה באמריקאית. Uh, עכשיו, כולם מכירים מתוך, uh, מתוך עיר הגברים שיר אחד בעצם, את, את פינקס פינק הקטן, קטן. אבל לא נשמע את פינקס הקטן, כי כמה אפשר לשמוע, וגם זה שיר נורא ארוך. כן. יפה, אבל ארוך. אז בואו נשמע את בנות הלהקה. שאחת מהן, דרך אגב, היא אבירמה גולן, לימים מבקרת ספרות. כן. כן. אין גם הקול ה... הנשי בפנקס הקטן. נכון, כן, נכון. בדיוק. אז אבירמה והבנות האחרות שרות עגבניות, שזה תמיד טעים. הנה. בסלט. עגבניות. שיר הגברים, איזה יופי של דבר. האופרים. אוקיי, okay, אנחנו מגיעים בעצם לאלבום האחרון שצמד האופרים הוציא, אלבום האולפן האחרון שלהם, נקרא Up To Date, יצא ב-68. אני רואה okay. את השיר, ואז נדבר עליו קצת. Okay. זה נקרא Purple Lies. פרple Lies. 68. טוב, זיהית את... ככה את רצית אותי? כן, כן, זילבר, זילבר, לחן של זילבר, זה תקליט מ-68. אני חושב שאולי זה השואה הראשון שלו שעלה על תקליט, אני לא יודע. אבל... וזה גם יצא בפונדור. כן, מעניין. זאת אומרת, זה יצא בגרמניה ו... פונדור אז היו המייצג בארץ. נדמה לי שפונדור הוציאו גם את האלבום של מודי בלוז. Days of Future Past, עם 19 וייט סייטים, כן. אני צריך למצוא את זה אצלי בבית, לראות לבדי, שזה ככה. אנחנו מתקדמים, אנחנו מגיעים כמעט לסוף התוכנית, אבל עוד הרבה דברים טובים. בואו נשמע את פופיק, ואמרנו קודם שזה תקליט מאוד מבוקש, ותקליט ש... יצא שוב. נכון, עשינו, עשינו לו מהדורה אה, חדשה לפני פחות משנה, הוצאה מחודשת, אה, גרסה משופצת, אה, שוב, מסלילים אה, מקורים, באיכות מדהימה. אה, החבר'ה של CDI היו אצלנו כאן, ה... הביאו לנו כמה, כמה תקליטים, זה היה, זה היה ביניהם, כן. ההוצאה המחודשת. אז בואו בוא נשמע את אה, אל נא אה, תלך. אל נטלף. אחד השירים הכי הכי יפים. שהיו אי פעם, אני חושב, בטח בשנות השבעים, ו... בכלל. vandimi hei tishanet דגור ההודי כתב, שלמה גרוניך, טקסט עברי, באח, באח אתם יודעים. כן. אה, אבירן שפר הביא לנו הרבה מאוד אה, מוזיקה טובה של חברת פרונדור, אבירן שפר יעזור אלינו בעוד כמה חודשים. בכבוד. בכבוד. לספיישל אריק איינשטיין. תודה רבה אבירן שהיית כאן איתנו. תודה רבה. תודה לכם. תודה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, אהרון. תודה לאמירה שהפיקה. תודה רבה לדותן. דותן, הטכנאי שבלעדיו שום דבר לא יוצא. אני יודע, אני חוזר על עצמי, אבל זה, זו האמת. אנחנו ניפרד עם שלמה גרוניך מההוצאה המחודשת, מהתקליט שיצא בוויניל לכבוד ה-records לפני... באפריל, כן. בעצם באפריל. ברחובות שלנו. שוב תודה לאבירן שפר. שעשה לנו תוכנית מצוינת, ואנחנו נתראה כאן באולפן. ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, להתראות. up